Ощадного банку та Стефансонської електронної корпорації Відбув сьогодні рано вранці у свій гімаланський мисливський будиночок Він має намір залишитися там не менше досить Гукнув Крендл із ванни Значить, Стефансон злякався Довготелесий бандит збожеволів від страху Це вже щось Непогані дивіденди за 7 років каторги. Нехай попідніме гарненько. Так, аби смерть, коли вони нарешті повністю зведуть рахунки, видалася йому полегшенням. Крандолл наказав відтворити заголовки останніх новин і мав задоволення вислухати свіже повідомлення про себе самого, що він оселився в готелі. «Козирі Хріцца під ім'ям Олександра Смейзерса. Проте обидва ці імені, і Крендл, і Смейзерс, невірні», – байдуже говорив голосовий помічник. «Ця людина має лише одне справжнє ім'я, і ім'я це Смерть». Так, сьогодні в готелі Козарі Хріц оселився янгол смерті, і тільки він один знає, кому з нас не судилося побачити Новий Схід Сонця. Ця людина, цей жнець людських життів, цей посланець смерті, єдиний серед нас, кому відомо... ЗАТКНИСЯ! У сказі заволав Крендол. За ці сім років він зовсім забув, які муки змушена покірно переносити вільна людина. На екрані розумного телевізора спалахнуло повідомлення про вхідний дзвінок. Крендол поспішно витерся, одягнувся і запитав. «Хто це?» «Пані Крендол, відповів голосовий помічник. Крендол вражено подивився на екран. «Полі?» Звідки вона раптом узялася? І як вона дізналася, де його знайти? Втім, на останнє запитання відповісти було неважко. Він — знаменитість. Екран заполонило обличчя Полі. Крендол уважно розглядав її, трохи посміхаючись. Вона трохи постаріла, але, мабуть, помітити зморшки можна було тільки за такого збільшення. І Полі ніби теж зрозуміла. Принаймні, вона змінила налаштування, і її обличчя зменшилося до нормальних розмірів. Тепер було видно усю її фігуру та навколишнє оточення. Полі, мабуть, дзвонила з дому. Кімната виглядала, як усі вітальні квартири, які винаймають небагаті люди. Зате сама Полі виглядала чудово, і дивитися на неї було одне задоволення – Окрендала Крендела потеплішало на серці від спогадів. «Полі, привіт! Що трапилося? Ось, ось уже не чекав тебе побачити!» «Доброго дня, Ніку!» Вона притиснула руку до рота і кілька секунд мовчки дивилася на нього, а потім сказала «Ніку, ну будь ласка, будь ласка, не муч мене!» Крендол сів на перший ліпший стілець. Що? Полі заплакала. Ах, Ніку, не треба. Не будь таким жорстоким. Я знаю, чому ти відбув цей срок, ці сім років. Щойно я сьогодні почула твоє ім'я, як одразу все зрозуміла, але Ніку, адже крім нього нікого не було. Лише він. Він один. Один він? Що він? І я була тобі невірна лише з ним. І я, я думала, що він любить мене, Ніку. Я не стала б розлучатися з тобою, якби знала, який він насправді. Але ж ти це знаєш, Ніку. Знаєш, як він змусив мене страждати. Я вже досить покарана. Ніку, не вбивай мене. Будь ласка, не вбивай. Полі, послухай, сказав він приголомшено. «Полі, крихітко, заради Бога!» «Ніку!» – історично пхикнула вона. «Ніку! Адже з того часу минуло одинадцять років! Ну, принаймні десять! Не вбивай мене за це, Ніку, будь ласка, не вбивай! Ніку, слово честі! я тобі зраджувала лише рік, ну, щонайбільше два! Слово честі, Ніку, і тільки з ним одним! Решта не береться до уваги, це були так!» «Швидкоплинні захоплення! Вони нічого не змінювали, Ніку! Лише не вбивай мене! Не вбивай!» І закривши обличчя руками, вона затремтіла в нестримних риданнях. Крандол кілька секунд дивився на неї, потім облизав пересохлі губи. Потім присвиснув і вимкнув телевізор. Тоді відкинувся на спинку стільця і знову присвиснув. Проте цього разу крізь стиснуті зуби так, що вийшов не свист, а шипіння. Поллі. Поллі його зраджувала. Рік, ні, два роки. І як це вона висловилася? Інші? Інші були лише швидкоплинними захопленнями. Єдина жінка, яку він любив, і, здається, ніколи не переставав влюбити. Жінка, з якою він розлучився з нескінченним жалем, звинувачуючи у всьому тільки себе. Коли вона сказала йому, що справи фірми відібрали його в неї, проте було б нечесно просити його відмовитися від того, що очевидячки дуже важливе для нього, принад на полі. «Коллі Крихітка. Поки вони були разом, він жодного разу навіть не глянув на іншу жінку. А якби хтось посмів сказати або навіть натякнути, він розкроїв би на хабі фізіономію гайковим ключем. Він розлучився з нею лише тому, що вона його про це попросила». Проте продовжував сподіватися, що коли фірма зміцніє і основна частина роботи ляже на плечі Ірва, який завідував фінансами, вони з полі знову будуть разом. Проте справи пішли ще гірше. Дружина Ірва серйозно захворіла, ірв став дедалі рідше з'являтися в конторі, і. У мене таке відчуття, пробурмотів він вголос. Ніби я зараз дізнався, що добрих чарівників не буває Аби Полі і всі ці світлі роки Один чоловік, а решта лише швидкоплинні захоплення На телевізорі знову з'явився виклик Хто це? Роздратовано буркнув Крендл «Пан Едвард Боласк!» «Що йому треба?» «Аби Полі... Принадна Полі...» На екрані з'явилося зображення надзвичайно гладкої людини. І він сторожко глянув номер. «Я повинен запитати вас, пане Крандл, чи впевнені ви, що ваш телевізор не підімкнений до лінії, яка прослуховується?» Якого біса вам треба? Крендол майже шкодував, що Товстун не прийшов до нього особисто. З яким би задоволенням він зараз когось гарненько віддубасив? Пан Едвард Болоск докірливо похитав головою, і його щоки захиталися десь під підборіддям. Ну що ж, пане, якщо ви не можете дати мені такої гарантії, я мушу ризикнути. Я звертаюся до вас, пане Крендол, із закликом пробачити вашим ворогам, підставити іншу щоку під долоню, що вас образила. Я закликаю вас відкрити душу вірі, надію та милосердю, і головне, милосердю, яке вище всіх інших чеснот. Іншими словами, пане, забудьте про ненависть до того, чи до того, кого ви збираєтеся вбити Зрозумійте, душевну слабкість, що штовхнула їх зробити те, що вони зробили, і вибачте їм Чому я маю їм прощати? У сказі запитав Крендл Тому що так краще для вас самого, пане Я маю на увазі не тільки моральні блага Хоча не слід забувати і про духовні цінності, а й про матеріальні блага, матеріальні, пане Крендул. Будьте ласкаві, поясніть мені, про що ви, власне, кажете. Товстун нахилився вперед і вкрадливо посміхнувся. Якщо ви вибачите того, хто змусив вас прийняти сім довгих років страждань, сім років поневірянь і мук пане Крандл, я готовий запропонувати вам надзвичайно вигідну умову. Ви маєте право на одне вбивство. Мені потрібне одне вбивство. Я дуже багатий. Ви ж, наскільки я можу судити, пане, зрозумійте мене правильно, дуже бідні». Я можу забезпечити вас до кінця днів. І не просто забезпечити, пане Крендал. Якщо ви відмовитеся від свого задуму, від свого негідного задуму, поборете злість, відкинете особисту помсту і, бачте, у мене є конкурент, який... Крендал вимкнув телевізор. Сам відсить свої сім років. Ув'їдливо порадив він з гаслому екрану. І раптом йому стало смішно. Він відкинувся на спинку стільця і зареготав. О, ха -ха, жирна свиня! Надумав напихати його євангельськими текстами. Однак цей дзвінок приніс свою користь. Тепер він побачив смішний бік їхньої розмови з Полі. Подумати лише, вона сидить у своїй убогій кімнатці і трясеться через брудні інтрижки десятирічної давнини. Подумати тільки, вона уявила, що він пройшов крізь семирічне пекло через таке. Крендол уявив все це і знизав плечима. І нехай. Їй це лише на користь. Тут... Він відчув, що дуже голодний Він хотів був розпорядитись, аби обід йому принесли в номер Побоюючи ще однієї зустрічі зі Стефансонцівським метельником Сфер Проте потім передумав Якщо Стефансон серйозно полює на нього То немає нічого легшого, аніж підсипати чогось у призначений йому обід куди безпечніше поїсти у ресторані, обраному на вмання. Крім того, буде приємно посидіти у яскраво освітленій залі, послухати музику, розважитись. Адже це його перший вечір на волі, і треба якось позбавитися паскудного присмаку в роті, який залишився від розмови з Полі. Перш ніж вийти за двері, він уважно оглянув коридор нічого підозрілого, але йому згадалася крихітна планета поблизу веги, де вони ось так само озиралися на всі боки щоразу, коли вибиралися з тунелів, утворених паралельними рядами високих хвощів. А якщо не озирнутися, ха, необережних іноді підстерігав величезний п'явкоподібний молюск який вмів кидати шматки своєї раковини з великою силою та на значну відстань. Уламок тільки оглушав жертву. Проте за цей час п'явка встигала підібратися до неї. А ця п'явка могла висмоктати людину насухо за 10 хвилин. Одного разу такий уламок влучив у нього. Проте, поки він валявся непритомний, Генк, старий добрий отто блото, Крендол посміхнувся. Невже настане день, коли вони згадуватимуть пережиті жахи із ностальгійною тугою? Так ветеранам буває приємно за кухлем пива згадати якісь найважчі випробування війни? Ну що ж? Принаймні, вони пережили всі ці жахи не заради гладких святенників на кшталт пана Едварда Боласка, які мріють безкарно вбивати чужими руками. І якщо вже так, не заради підленьких боягузливих шльондр на кшталт полі. Фредерік Стотдарт Стефансон. Фредерік Стотдарт Стефансон. Хтось поклав йому руку на плече, і, отямившись, він побачив, що вже пройшов половину вестибюля. «Ніку!» Крендол обернувся. Підстрижена борідка клином. Він не мав знайомих із такими борідками, проте очі були напрочуд знайомі. «Ніку!» – сказав чоловік з бородою. «Я не зміг цього зробити!» «Ці очі! Ну, звичайно ж, це його молодший брат!» «Дене!» – крикнув він. «Так, це я! Ось!» Щось зі стукотом впало на підлогу. Крендел подивився вниз і побачив на килемі бластер. Більшого калібру і значно дорожчий, ніж його власний. «Чому Ден ходить зі зброєю? Хто на нього полює?» Ця думка принесла з собою невиразну здогадку і острах. Острах перед тим, що може сказати брат, якого він не бачив стільки років. «Я міг би убити тебе, як тільки ти зайшов до вестибюлю», – говорив Ден. «Я весь час тримав тебе під прицілом, проте я хочу, аби ти знав, що я…» Не натиснув на гачок не через строк, який дають скоєне вбивство. «Ні», – сказав Крендол, дуже повільно видихаючи. «Я просто не міг змиритися з думкою, що буду ще більше винен перед тобою. З часу цієї історії з Полі я постійно…» «З Полі?» «Так, звичайно, з Полі». Здавалося, ніби до його підборіддя підвісили гирю, вона відтягувала його голову вниз і заважала закрити рота. Цієї історії – спольні. Дендвічі вдарив себе кулаком по долоні. «Я знав, що ти рано чи пізно прийдеш розрахуватися зі мною. Я мало не збожеволів від очікування і від докорів сумління». Але я не думав, що ти обереш такий шлях, Ніку. Сім років очікування. Тому ти не писав мені, Дене. А що я міг написати? І зараз що я можу сказати? Мені здавалося, що я люблю її. Проте все скінчилося, як тільки ви розлучились. Мабуть, мене завжди тягло до того, що було твоїм, Ніку, бо ти мій старший брат. Іншого виправдання у мене немає, і я чудово розумію, чого воно варте. Адже я знаю, як було у вас із Полі, і я зруйнував усе це просто з бажання вчинити капость. Але ось що, Ніку, я не вб'ю тебе, і я не захищатимуся. Я надто втомився і надто винен. Ти знаєш, де мене знайти, Ніку. Приходь. Коли забажаєш! Ден повернувся і швидко попрямував до виходу. Металеві блискітки на його литках, останній крик моди, виблискували і переливалися. Він не озирнувся, навіть коли проходив за прозорою стіною вестибюлю. Крендол довго дивився йому вслід. Потім тужно пробурмотів. Нахилився, підняв другий бластер і вирушив шукати ресторан. Він сидів, розсіяно колупаючи пряні делікатеси з Венери, які виявилися далеко не такими смачними, якими здавались йому у спогадах, і думав про Поллі і Дена. Всякі дрібниці, тепер, коли вони стали на своє місце, Спливали в його пам'яті одна за одною, а він і не підозрював. Але хто міг запідозрити Поллі? Хто міг запідозрити Дена? Крендаул дістав з кишені свою посвідку про звільнення і почав уважно її вивчати. Повністю відбувши максимальний семирічний строк ув'язнення зі знижкою, від 14-лічного Ніклас Крендол звільняється з усіма правами до злочинця, аби убити свою колишню дружину Полі Крендол. Аби убити свого молодшого брата Деніала Крендола. Яка нісенітниця? Проте їм це не здалося нісенітницею. Обидва вони були так блаженно впевнені у своїй провині, так самозадоволено вважали себе і тільки себе єдиним об'єктом ненависті настільки лютої, що... що жаха помсти не відступила навіть перед найстрашнішим з усього, що має галактика. Обидва вони були так у цьому впевнені, що їхня перевірена на справі хитрість зрадила їм... І вони неправильно витлумачили радість у його очах. І Полі і Ден легко могли б обірвати вже розпочату сповідь. І він би ні про що не здогадався. Якби вони тільки не були так зайняті собою і вчасно помітили його здивування, вони могли б і далі дурити його. Якщо не обом, то вже комусь одному з них це напевне вдалося б Краєчком ока Крендл помітив, що біля його столика стоїть жінка Злегка нахилившись, вона читала посвідку через його плече Він відкинувся і оглянув її з голови до ніг А вона посміхнулася до нього Незнайомка була казково вродлива вона мала не тільки те, що робить жінку красивою – ідеальну фігуру, обличчя, поставу, волосся, шкіру та очі. Проте до всього цього додавалися і ті завершальні штрихи, які, які в будь-якому виді мистецтва, відрізняють шедевр від просто прекрасного витвору. Одним із цих штрихів було, звичайно, багатство – яке втілювалося у зачісті і сукні, що гідно обрамляли подібну красу, а також у дорогоцінному камені Сатурна, який чорним полум'ям жеврів на її грудях. Але до цих же штрихів можна було віднести і розум, що світився в її очах, і породистість, що пікантно доповнювала цей чудовий витвір, Створений з живої плоті «Ви дозволите мені сісти з вами, пане Крандол?» Спитала вона голосом Про який досить буде сказати, що він цілком гармоніював із її виглядом Це прохання потішило Крандола Проте й сповнило його тонізуючим хвилюванням Він посунувся і незнайомка сіла поруч з ним на дивані, наче імператриця, що опускалася на трон під поглядами королівських підданих. Крендол приблизно здогадувався, хто вона таке і чого шукає. Це могла бути або одна із тих юних левиць вищого світу, або кінозірка, яка нещодавно спалахнула, і ще зберігає статус. Над нової. А він – щойно звільнений каторжник, який володіє правом життя і смерті. Він був рідкісним смаколиком, який їй будь-що захотілося б спробувати. Звичайно, такий інтерес до нього був не дуже втішний. Але з іншого боку, за звичайних обставин простому смертному немає чого і мріяти – «Про зустріч з подібною жінкою, то чому б йому і не отримати користі зі свого становища?» «Він задовільнить її примху, а вона...» «Вперший його вечір на волі...» «Це ваша посвідка про звільнення, чи не так?» Спитала вона і перечитала документ ще раз Шкіра на її верхній губі злегка зволожилася і Крендл здивувався, помітивши подібну ознаку втомленої пересиченості у цього живого втілення непереможної юності та краси. «Скажіть, пане Крендл!» – заговорила нарешті незнайомка і повернулася до нього. Краплинки поту на її верхній губі заблищали ще яскравіше. «Скажіть!» Ви ж відбули строк за вбивство як до злочинець. Але ж правда, що покарання за вбивство і покарання за звіряче зґвалтування однакові? М? Після довгого мовчання, Крендал попросив у офіціанта рахунок і вийшов з ресторану. Коли він підійшов до свого готелю, то заспокоївся настільки, що навіть не забув уважно оглянути вестибюль за прозорою стіною. Не було нікого схожого на Стефансонцівського найманця. Втім, Стефансон – обережний гравець і, зазнавши невдачі, мабуть, не поспішатиме з наступною спробою. Але ця дівуля і пан Едвард Боласк Хтось йому дзвонив. У поштовій скринці було повідомлення з проханням перетелефонувати Іншого тексту воно не містило Крендол роздумував, кому ще міг знадобитися Можливо, Стефансон вирішив намацати ґрунт для примирення? Або якась глибоко нещасна мати попросить, аби він вбив її невеликовно хвору дитину? Він набрав номер і з цікавістю подивився на екран. Той замерехтів, і на ньому з'явилося обличчя. Крендол ледь утримався від радісного вигуку. Ні, один друг у Нью-Йорку, у нього так є. Старий Ірв, завжди розсудливий і надійний. Його колишній компаньйон. Проте в ту ж мить, коли Крандол уже був готовий висловити свою радість в голос, він раптом прикусив язика. Занадто багато несподіванок приніс йому цей день. А у виразі обличчя Ірва було щось таке... Послухай, Ніку, похмуро почав Ірв після дуже незручної паузи. Я хотів би поставити тобі зараз лише одне запитання. Яке саме, Ірве, ти давно знаєш? Коли ти здогадався? Крендол перебрав подумки кілька можливих відповідей і вибрав найбільш слушну. Дуже давно, Ірве, але ж тоді я нічого не міг зробити. Ірв кивнув головою. Я так і думав. Ну то послухай. Я не проситиму і не виправдовуватимусь. За ці сім років ти стільки переніс, що жодні мої виправдання, звісно, нічого не можуть змінити. Але повір хоча б в це. Багато брати з нашого рахунку. Я почав тільки коли захворіла дружина. Мої особисті фінанси вичерпалися. Позичати більш не було де, а в тебе вистачало своїх сімейних неприємностей. Ну а коли справи фірми пішли краще, я боявся, що надто велика невідповідність між минулими цифрами та новими відкриє тобі очі. Тому я продовжував привласнювати прибуток уже не для того, аби платити за лікарняними рахунками, і не для того, аби обманювати тебе, Ніку, повір. А просто, аби ти не дізнався, скільки я вже привласнив. Коли ти прийшов до мене і сказав, що зовсім занепав духом і хотів би піти з фірми, ну, так, тоді я вчинив підло, не сперечаюся. Мені слід було сказати тобі правду, але з іншого боку, як компаньони... Ми не дуже підходили один одному, а тут мені випала нагода стати одноосібним власником фірми, коли її становище вже зміцнилося. Ну і... і... і ти викупив мою частку за 320 кредитів. Закінчив за нього Крендал. А скільки тепер коштує фірма, Ірві, га? Ірв відвів в бік очі близько мільйона. Але послухай, Ніку, торік оптова торгівля переживала небувалий розквіт. Цього приховувати я не стану. Послухай, Ніку, Ірв дістав чисту паперову серветку і витер спітніле чоло. "Ніку", сказав він, нахиляючись вперед і щосили намагаючись дружньо посміхнутися. "Послухай мене, Ніку. Забудь про це. Не переслідуй мене і я, я тобі щось запропоную Мені потрібен виконавчий директор з твоїми технічними навичками Я дам тобі 20% у справі, Ніку, ні 25 Я готовий дати навіть 30 35 І ти вважаєш, що це компенсує сім років каторги? Ірв благаюче підняв тремтячі руки Ні, Ніку, звичайно, ні Їх ніщо не компенсує Але послухай, Ніку, я готовий дати 45 від Крендол вимкнув телевізор Деякий час він продовжував сидіти А потім схопився і почав ходити по кімнаті Він зупинився і оглянув свої бластери Куплений вранці і кинутий деном Дістав посвідку про звільнення та уважно її прочитав. Потім засунув у кишеню туніки. Знову увімкнувся телевізор. Він спробував з'єднатися з гімалайським номером. У цей час у двері постукали. На порозі стояв Отто Блотто. Він був п'яний. Але, як завжди у таких випадках, по ньому це зовні не було помітно. «Як ти думаєш, Ніку? Як ти думаєш, що, чорт, забирай перебив його Крендул. «У мене розмова! Заходь!» І на екрані з'явився Фредерік Стоддард Стефансон. Він постарів набагато більше за тих, кого Крендул встиг побачити цього дня – Втім, це ще ні про що не говорило. Коли Стефансон облагоджував складну оборудку, він завжди здавався старшим за свої роки. Стефансон нічого не сказав. Він тільки дивився на крендола, міцно стиснувши губи. Позаду нього виднілася зала мисливського будиночка – Точнісінько така, якими подібні зали зазвичай малюються в уяві кіно-режисерів Ну гаразд, Фредді, заговорив Крандол Я тебе довго не затримуватиму Можеш відкликати своїх псів і більше не намагайся вбити мене чи скалічити Я на тебе тепер навіть не злий навіть не злий... Стефансон на силу повернув звичне залізне самовладання. А чому? Тому що... Ну, тут багато причин. Тому що тепер, коли мені лишилося тільки убити тебе, твоя смерть не подарує мені сім років пекельної радості. І тому що, наскільки мені відомо, ти... Не зробив мені нічого такого, чого не зробили усі решта. Очевидно, я просто бовдур від народження. Таким я вже народився, і ти, ти просто скористався з цього. Стефансон нахилився, втупив у нього уважний погляд. Потім перевів дух і полегшено схрестив руки на грудях. Мабуть, ти говориш щиро. Звичайно, я говорю щиро. Бачиш, він показав два бластери, сьогодні я їх викину. З цього часу я не носитиму жодної зброї. Я не хочу, аби від мене хоч якось залежало чиєсь життя. Стефансон кілька разів задумливо провів нігтем вказівного пальця під нігтем великого. Ось що, сказав він. «Якщо ти говориш серйозно, а на мою думку це так і є, то, можливо, ми щось придумаємо. Наприклад, виплачуватимемо тобі якусь частку прибутку. Там подивимося». «Не дивлячись на те, що це не принесе тобі жодної вигоди?» – здивовано спитав Крендол. Чому ж ти мені раніше нічого не пропонував? Тому що я не люблю, аби мене примушували. Досі я відповідав силою на силу. Крендол зважив цю відповідь. Не розумію. Але, мабуть, ти таким створений. Що ж, як ти і сказав, там подивимось. Коли він нарешті повернувся до Генка, Отто Блотто все ще розгублено похитував головою, зайнятий лише власною невдачею. Уявляєш, Ніку, Ельза місяць тому вирушила у розважальну подорож на місяць, а? Кисневий шланг у її костюмі засмітився, і вона померла від ядухи перш, ніж їй встигли допомогти. Казна що, Ніку, правда? За місяць до кінця мого строку. Не могла зачекати якийсь паршивий місяць. Вона реготала з мене, коли помирала. Це вже як пити дати. Крендл обійняв його за плечі. Ходімо прогуляємось, Отто Блотто. Нам обом буде корисно провітритися. Дивно, як право на вбивство діє на людей, думав він. Полі вчинила на свій лад, ден на свій. Старий Ірв відчайдушно вимолював собі життя і намагався не переплатити. Пан Едвард Боласк і Дівуля в ресторані, і тільки Фредді Стефансон, єдина намічена жертва, тільки він не став просити за себе. Просити він не поважав, проте на милостиню розщедрився. Чи спроможний він прийняти від Стефансона те, що по суті буде подачкою? Крендол знизав плечима. Хто знає, на що здатний він сам чи будь-яка інша людина? «Що ж нам тепер робити, Ніку?» – скривджено спитав Отто Блотто, коли вони вийшли з готелю. Ні, ти мені скажи! Я принаймні зроблю ось що, відповів Крендл, беручи в кожну руку по бластеру. Лишень це і нічого більше. Він по черзі жбурнув блискучі бластери у скляні двері розкішного вестибюлю козирі Хріцца. Пролунав дзвін Потім знову дзвін. Стіна впала, розколовшись на довгі криві кинджали. Люди у вестибюлі оберталися, витріщивши очі. До крендола підскочив поліцейський. Бляха на його металевій формі відчайдушно деренчала. «Я бачив, я бачив, як ти це зробив!» – кричав він, хапаючи крендола. «Ти отримаєш за це тридцять діб!» «Та невже!» – сказав Крендл. «Тридцять діб!» Він витягнув з кишені свою посвідку про звільнення і простяг її поліцейському. «Ось що, шановний правоохоронцю! Зробіть у цьому папірці належну кількість проколів або відірвіть купон відповідних розмірів, або так, або так!» А можете і так, і так, як вам більше до вподоби. Дякую, що прослухали цю аудіокнигу. Щиро дякую підписникам, завдяки яким зміг озвучити цей чудовий переклад. Підпишіться на канал, аби не пропустити вихід нових відео. Звичайно ж, вподобайте дане оповідання і розповсюдьте інформацію, про цей канал у соціальних мережах Окремо, спеціально для вашої зручності У мене є телеграм-канал, де всі ці твори викладаються також Приєднуйтесь до нашої великої і дружньої когорти Давайте українізувати цей світ разом Слава Україні! Почуємося на Калідорі!